A KOZMIKUS OLTÁS Mikor a lázroham kialudt, és én ott feküdtem az ágyon sötét karikák közé süppet, nyitott szemmel, rögtön megéreztem, hogy a magiszter mindent tud. Láttam felindultságán. Bocsásson meg, súgtam halkan, lihegő lélegzettel. Elhallgattatott. Ne szólj semmit, szegény fiam, értelek. Nincs mit megbocsátanom, ami él, az elpusztíthatatlan. Rosár él, de nem tükröződik többé az anyag tükrében. Te azonban szörnyű csapdába jutottál. Az életet akartad fogjulejteni, és a halál ingoványába tévedtél. Tudom, miért jöttél hozzám. Most már tudom. Mindent tudok rólad, és segíteni akarok rajtad. Amennyire egyik ember segíthet a másikon. Megmutatom az út kezdetét. Elindulni azonban neked kell rajta. Elmondok mindent, amit veszély nélkül elmondhatok. Mikor látta szememben a hálás öröm felcsillanását, és észrevette erőlködésemet, hogy szólni akarok, fejemre tette sovány kezét. Hallgas, szükségem van az erődre. Azért nem hivatom ide a szüleidet sem. Minden pillanat drága. Vagy akarod, hogy elküldjek értük? Hevesen megráztam a fejemet. Rendben van. Meg fogod érteni, hogy én csak utalásokat tehetek. A dolog, amelyet véghez kell vinned, nem lesz ezáltal könnyebb. A gyilkossággal szerzett elixír rabbá tett az indulatvilág legmélyebb pontján. Az elixír halálos méreggé lett benned. Ennek a méregnek egyetlen ellenszere a A transmutáció. Végre kell hajtanod a transmutációt, mind három síkon egyszerre. A transmutáció a te megváltásod. Addig kell törekedned, Tanulnod, kísérletezned, Míg rájössz a három kulcs titkára, Amelyek egyszerre nyitnak. Ezt az operációt Senki más nem végezheti el helyetted. Figyelj, meg kell találnod a prima matériát. Rá kell jönnöd, Melyik az az elsődleges anyag, amely magában foglalja a halált, rothadást és feltámadást? El kell jutnod a nagy, sötét anyaölig, amelyből előömlik az élet. Ez az anyagisík legmélyebb pontja. és a kötést csak ezen a ponton lehet feloldani. Azért nem sikerülhet a két magasabb, az astrális vagy mentális síkon, mert akkor az anyag kötve marad. Az asztrálisban és mentálisban nincs jelen az anyagi sík, de az anyagi síkon jelen van az asztrális és mentális sík. Mindez még érthetetlen és zavaros előtted, de beoltalak vele. Keresd az értelmét. Egész léted, minden tapasztalatot kezes rá, hogy értelem van mögötte. Csak az anyaglidérces világában lehetséges az egyidejűség. Egyik szobában imádkoznak, a másikban átkozódnak, egyikben ölnek, a másikban nemzenek. Azok ketten, akik az evangéliumi mezőn aratnak, s akik közül az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik, a mezőn, az síkján egymás mellett állhatnak a test törvényei szerint. A földön van meg mindennek a lehetősége, az elkárhozásnak, de a feltámadásnak is. A kozmos szellemi napi egyenlősége az ember. Benne metzi egymást, mindennek a határvonala. A transmutációnak tehát egy időben kell létrejönnie, egyszerre mind a három síkon. Az operáció folyamata a létbetörekvéssel ellentétes mozgás, tehát ellentétes mozgás a vágy, nemzés, születés folyamatával. A születés mozgás a matéria felé. A születés ellenpólusa a halál. A bölcsek és filozófusok mind a halál kapuján kopogtatnak, mert tudják, érzik, sejtik, hogy mögötte van minden titok megoldása, a szabadság és a feltámadás. Az alkímia adeptusa szerint ahhoz, hogy valami feltámadjon, meg kell halnia, el kell rothadnia előbb. A transmutáció fizikai síkon, Ellentétes mozgás tehát a nemzéssel és születéssel, de analóg vele, csak fordított sorrendben. Épp úgy szükséges hozzá a feminin és maszkulin princípium közvetítése, az úgynevezett kémiai menyegző. A prima matéria ősi ölében megtartott kémiai menyegzőn elhangzik az ellenállhatatlan szó, az idézés, amely összehívja a mágus minden fizikai és asztrális erejét – a megteremtett anyagi és érzelmi formákat, azokat is, amelyek gólemként külön azokat is, amelyek láten sem pihennek. A prima matéria a palack, amelybe, ha a transmutáció sikerül, a teljes erejű szellemet, az eddig szétszélett, irány nélkül való teremtéskomplexumot bezárja a mágus, és ez a szellem most neki szolgál. Minden kívánságát teljesíti. Erői visszatértek hozzá, ő uralkodik rajtuk. Hatalma határtalan. De a kísérlet sikerének előfeltétele volt, hogy megszüntesse magában a vágyat a hatalomra. Mert a bölcsek kövét egyedül az hozhatja létre, aki valóban bölcsességre használja, s a kulcsot látja is benne, amely kinyitja előtte a szabadulás három kapuját. A nagy óceán hulláma újra átcsapott rajtam, és letépett Henck Notek testének gyönge kis cölöpjéről. A padlás szoba, az ágy hajló sovány, áldott öregember arca elmaradt a háromdimenzióban. Piszkos, feketés-zöld, sűrűben hányódtam megint, mint kivert, habos szájú ordas vezér, éhes, rémült és rémítő farkas csordával körülöttem. Akkor már tudtam, hogy a kíséretem, Az apokaliptikus szörnyek és vészes ábrák, Én magam vagyok, hozzám tartoznak, Az én teremtményeim, az én erőim, Amelyek uralkodnak rajtam, Míg meg nem szerzem a hatalmat fölöttük. Sodort dobált a vad félelem és indulatorkán, Ők pedig velem sodródtak tehetetlenül, Száz és száz köldök zsinórral hozzám, én pedig hozzájuk láncolva. Ha az emberek megértenék és megélnék e bizarr, elképesztő, gonosz és ajjas formák keletkezésének, lényegének, életerejének ijesztő titkát, egyetlen ösztönös, kélyes, indulatos gondolatképüknek nem engednének utat többé. Megfojtanák szenvedélyeiket mint ahogyan a kobra tojásait eltapossa az ember. E halál és élet közötti állapotom annyiban különbözött a helyszknotek születése előtti től, hogy terhessé lettem egy ideával. A transmutáció eszméjének apró kis magja megfogant bennem. A szédítő hang és forma zavarában, a vonzó erőszakos, beszívó erőörvények között kétségbe esetten kitartottam célom mellett. Belekapaszkodtam, mint egy viharban hányódó bójába, amely újra és újra felszínre bukkan a piszkos tajték alól. Akadtak a párosodó embertestek fölött kavargó piros kéjörvények között olyanok, amelyek szomjasan magukhoz rántottak, és én már sodródtam a sötét, szűk kapu felé. Az idea azonban, amelyre minden erőmet és gondolatomat összpontosítottam, sajátos formává vált bennem, amely nem engedett át ezen a kapun. A transmutáció mágikus eszméje specializált. Megváltoztatta összetételemet, más feltételeket kívánt. Egyáltalában nem volt könnyű dolog különös lélekterhességemmel kikötnöm valahol. Ha olyan anyamére találtam, amely ideges, érzékeny, bizarr rokonrezgésével megteremtette velem a kontaktust, nem bírt kihordani, elvetélt, vagy nem tudott annyi életerőt összegyűjteni, hogy születésem után néhány hónapnál tovább életben maradhattam volna. Fárasztó, szörnyű kísérletek voltak ezek a fogantatás, embryonális fejlődés, a születés és halál megpróbáltatásai között. Még végre Sikerült szilárd talajt fognom. 1616. december 25-én, Milánóban.